Wa sharral umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar Të nderuar besimtarë Vazhdojmë me temën ton rreth tauhidit dhe shirkut Sepse kjo është tema më e rëndësishme Njohja e saj është fare për çdo besimtar Të uhidi e shillimi për cilin Allah i madhëruar e ka kryuar njëriun Edhe e ka silët të Në këtë jet Edhe së prove me madhe njëriut e Rëthi është Allahu subhanu e teala Ka folu në Kur'an Për të uhidin Ma di e gjithë Kur'an e rëthë të uhidit Dhe ka përmëndur Në të Fakte Argumente Shembuj, histori Ligje të cilat flasin rëth të uhidit dhe e mbështesin ata Për ishe mujbe që ka të rguro Allahu Subhanu wa Ta'ala për qërështen e të uhidit dhe të shirkut Aja është edhe fjala Allahu Subhanu wa Ta'ala në cilin thot O mëthallu lëdhina ka fërhu ka mëthallin lëdhi jenri Qubi ma la jesma'u illa dua'a wa nida'a Summun bukmun rëmjum fëhum la jaqilun Thotë Allahu subhanu wa ta'ala në kuptimin a jetit. Shembuli atyre që kanë mohuar, është si shembuli atyre i cili fletë dhe thotë atë gjëre që nuk i të gjënë kush. Thotë, edhe foluar atyre si punë e thirjes, e cilë është konë në veshën e të shurdit, me mecit, dhe aty që shi verëbër dhe nuk logjikonë. Shurë shemulli lutje së mundës besimtarën që i drejton idhë dhe edhe atyri që i adhuron përveç Allahu subhanu wa ta'ala. Shdëgjë që adhuron përveç Allahot, nuk ka mundësi të ndihmoj adhuru e se si në vetë. Në dynja, edhe në ahiret, akoma dhe më keqë për ta. Edhe kërë shemulli që ka të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Asë nuk të djënë, asë nuk të përgjigjet dhe asë nuk të shikon ty Dhe asë nuk ka si të allojgjikoja të që ti i thua Gjithashtu Allah i madhruar ka të reguar për lutin e vërtet dhe për lutin e kot Shembol tjetër në cilin thot Nëhu da'u e të l'hak Walladhine e dyru në minduni ila e së gjibu në lëhum më bëshejn Illa ke basiti ke fejhin në lma ili e bluga fahu o ma hua bi baligih O ma dua ul kafi në illa fi dhalal. Tëtë Allahu subhanu wa ta'ala nuk koptimin a jetit. A ti i takon lutje e vërtet. Allahu subhanu wa ta'ala i takon që ne ti drejtohemi me lutje, vetëm ati. Ndërsa atatët cilët i lutën, ditë qka e tjetë e vërshë Allahot. Tëtë nuk u përgjigjen, këta idhuj, të cilët ta u lutën, nuk u përgjigjen dotë. Nuk u përgjigjën do të për thirjet që u bëhen dhe për lutet që i bëhen të adhruset e tyre, në asil e forme, si, si shembulli thot i ja, ati personi i cili shkon afër pusit, dhe nuk hevkoven të për të marë uj, për shtrin duar dhe ti edhe rrit drejt, duke i shtrin duar dhe pret që uj t'i vite duar dhe ti edhe në pas t'i hynë gojnë t'i. Këshua shembulli atyre të cilët i lutën di shkaj t'i dhe veç Allahot. Edhe e lidin zemrën e tyre me dishka tjetërve që Allah subhanu wa ta'ala Ata nuk kam për të përfituar për tyre asë gjë Sikur se personi cili shkon dhe shtrinduar të afërpusit Por nuk i futduar në pus për maru i për ti Nuk përfiton asë gjë edhe sigur tjetë shumë jetur Edhe këta nuk përfituen asë gjë për i idhujve të tyre Sepse këta janë si punët i personë që është të rinduar, që ujt i vit e duar dhe ti dhe jo të shkoj këtë amare ujnë. Nga që ata janë, si shka thënë Allah, o përtanë, e muatën nga ju ahja, o ma i shurun e janë i u ba'thun. Janë të vdekur dhe nuk e ndjallë dhe nuk, nuk e ndjinë se kur dorin gjallën. Ata që a dhurën përveç Allahut. Edhe pësa ata mund t'jend gjallë, por ata nuk posedojnë dhët dëmjë dhe dobim përveçet e tyre. Nuk posedojnë do të dëmjën dhe dobin dëmjë për vetër e tyre dhe si mundet që ata të kene dorë dëmjën dhe dobin për kryesët. Kjo është akoma dhe me pamundur. Edhe këtojnë shemë të thjeshtë, që normalisht du të kuptoj shtë dhe person, dhe me thjeshtësinë të tyre, ato kanë një fuqi madhështore. Dhe fuqia të tyre është të thjeshtësia të tyre që ka përmëndur Allahu Subhanu e Teala, që njëri u t'i kuptoj e to edhe të të ndzirë rezultat që shokban e ndë e Allah nuk vlem si kurse të shemu janë e që të thiesh, ishdo kurse që i kuptoj dhe bje dokorën e to në qimë përqind e kjo është i si shemu dhe që të rëgër njërë zakonisht dhe thonë kjo është i si një dhe një bëndy dyshon një në të, këshurën dhe këto i ka bërë Allah më dhurur të shemu të qartë që njëri u nuk dys bëjnë më shrikë dhe atatë cilë të adhurojnë dishkatit e përveç Allahut Gjithashtu Allah i më dhuruar ka të reguar shembulin e atyre që adhurojnë dishkatit e përveç Allahut edhe e lidhin zemrën më të ka të reguar që këto idhuj dhe këto kryesa me të cilët ju lidhin zemrët tua ja nuk kanë dorazja janë Të pa aft Nuk kanë mundësi dhët Nuk kanë mundësi dhët të bëjnë një gjenë më të vogël Si që të rgonë Allah më dhurë në surën hajj Thotja, Ejuhannasu, dhuri be methëllum fës të mi ula O njerëz Po jepet një shemë mullë për ndajt dë gjoni Ky shemë mullë për Allah, subhanu wa ta'ala Po jepet një shemë mullë për ndajt dë gjoni In në ledhina të dhurun e mindun La i lejja khluku dhubaba Wa la u i gjitha ata që ju i lutni përveç Allahut ata nuk kanë mundsi të krijojnë një mizë edhe sikur të bashkohen shikoj sot shkenca megjithatë gradën e lartë që pretendojnë se kanë arritur bujrum le të na krijojnë një mizë sepse ata pretendojnë që kanë sfiduar Zotin e botëve ksu pretendojnë me pisllikun dhe kufrin dhe shirkun e tyre Dhe Allah i më dhore ka përmëndur të që parë njime ka të qimjetësh në Kur'an. Edhe kjo dhe svi dhe e gjësto në koma dhe sotë e kësaj dite. Thuaj atyre të cilët ju e adhoni përveç Allah. Qofi të ta njerës, apo gura, apo drua, apo të vdeku e më radhë, kryo një vetëm një mizë. Kryo një nga azjeja. Kryo një nga azjeja, vetëm një mizë jisaj. Azje më shumë se kaqë. In në lëdhine të dyhune, mindunin, laj, laj, jakh, lëkudhu, baba, u ala u gjithëta ma ule. Sukur në mli dhe në të gjithë shkencët e botës. Me të gjithë format e veta. Me gjith të gjithë fuqit e veta. Fikënit se u lardu dhe të di muzikat. Me të gjithë format e veta. Nuk kanë mundësi që të kryoj një mizë. Këta e ka thunë Zotë i botëve nuk po e themonë. Dhe kjo është sfidë. Sfidh për i Allahu madhëruar për për çdo kënd që pretendon ose i shkon dërmën se mund bëj diçka të tillë dhe ta bëj. Po qëse nxodet dhe vetë ta vërtetojnë që Kurani nuk është i saktë. Ja kush Kurani thuhet kërrni imiz. Nuk kanë mundsi. Asu kanë pasur mundsi. Dhe pa sheh Allahu nuk kanë për të pasur mundsi derisa të bëhet kemeti. Kurr. Ato janë të gjitha vëtëm intrigat e idhujve, e idhujve në fojnë za. Se nuk janë vëtëm statuja, janë idhujt formës, të formëve të tjere, të formëve moderne sot. Nuk kanë mundësi të bëjnë të. Ma dhja, jo vëtëm kash. Thotë Allah, më dhuar, uale vëgjtëme ule. Ua i jesë lupë humë dhubabu shë e Allah jesë të nëkidhu humin. Ma dhja, jo vëtëm kash. Jo vëtëm që nuk e kërinë do të. Por si kur miza të marë e atyre diçka, ata nuk e shpëtojnë do të atyre për mizës. Nuk e shpëtojnë do të. Si kur miza me vëgëllësine saj, sa pavlerë shmiza, sa pavlerë shmiza, ata se kërinë do të. Je vëdëm kajqë, por edhe më pak se kajqë, si kur mizë të marë diçka, ata nuk ka muska marë në do të. Në më dhejnë paku shishëm. Që ofshinë këta idhuj, apo qofshin ta njerëz të mirë siç e pretendojnë apo vende të mira në rradh, apo qofshin ta skencestar që pretendojnë se kanë kanë arritur grad në zotë sipas logjikave të tyre të smura. Le ta shpotojnë, ta shpotojnë këtë gjë që u ka marrë miza, ta marrin premisën. Nuk kanë shans. Kjo tregon që ata janë të dobët dhe përderisa janë të dobët dhe nuk kanë mundur të krijojnë, madje nuk kanë mundur të shpotojnë premisën asgjë, atëherat ata nuk e meritojnë të apërohen. Nuk e meritojnë këto lloi grahë që ata pretendojnë për vetë dhyrë ose që e pretendojnë njerëzit për ta. Atëherë vetmi krijues është vetëm Allahu i madhëruar dhe përderisa ai është vetmi krijues, atëherë ai është i vetmi i cili e meritojnë të adhurohet dhe jo këto të cilët pretendojnë nga njerëzit. Kurzoi qofshin ata sepse ata janë të dobët. Ba'u f't-talibul maṭlūb. I dobët është lutësi dhe i luturi, ose ai që kërkon dhe ai që kërkohet. A i që kërkon, kërkon për tjeve di shka, edhe atatët cilët dhe më thënë presin kërkojnë tjerët, nuk kanë mund si shpëtënve dhe të tjëri e më tjerët. Kjo është shemë mund tjetër që ka përmëndurë Allahu Subhanu wa Teala në Koran. Gjithashtu një shemë mund tjetër ka tërgurë Allahu Subhanu wa Teala në surën El Ankebut, surja e Merimangës që të ke mërtimi saj duke të më, ke mërtimi që ditë shumë, surja e merimandës Allahu subhanu e talë në, në fillim të sure e fillon dhe thot Eliflamim a hasiben nasu e jutra ku e je kula amenahum le eftënun Eliflamim a menduan jëzit se ne do t'i lema ta të thonë besuam pa i së përvuara ta u e lëka dhe fëten në ledinemi në kablihim ne kemi së përvuara ta që kanë qëmë për para tyre Feli alamun Allahuul ladina sadiku do ti marr veshalloh madhuar do ti di Allahu subhanahu wa taala ata te cilet kan qen te vërteta ata te cilet u treguan gnjeshtar ne pretendimin e tyre i vërteteni ne pretendimin e ti eshte ai person i cili zbaton at te qe thot edhe ne sprova kurse gnjeshhtari esh ai cili ne per sprova nuk e zbaton at te qe thot Për të ndonë se ka besuar, kër bje së provaj, bje bërndën ta. Ky është thelbi i të gjithë surës. Atër që lidhje ka me i manga me këtë gjithë. Por që kosh me fundje, të hecë është për gjithë surës, do bëshë re. Që Allah i më dhruar, fillon dhe të regonë së provën e parë, që hasë një riu një jetën e ti që është së provën me prindrit e ti. Prindrit e urderojnë që të kundërstoj ur Kurse Allah i më dhëruar e urdhën të zbate urdhën dhe ti. Edhe të mosubin dhe të prindërve të ti kur ata e urdhërën për të mundështuar Allahum. Sepse prindrit e ti janë vetëm se bepi, shkako, i cili e ka siel njeri në dunja. Një prej shkashem e më dje, jo gjithë shkako. Kurse kryu e si vërtet është Allahus. Subhanu ta ala. në basi për mëndë të Allah i më dhëruar, thot, o minë në nësi me i kulu, amën nabillah, ka për njëzë që i thonë besuam në Allah, fejda u dhe fillaj gja ala fitën e të nësi ka adha billah, edhe kura i mundohet, për hirtë Allah, a je bënë dëshkimin e njëzës, si në dëshkimin e Allah subhanu të ala. Konsideron dëshkimi që jabën njëzës, si këmë që në dëshkimi e Allah dhe bëhet së prove ma dhe për të Pastaj fillon të tregon Allahu subhanahu wa taala sprovat që kanë ndodhur profetëve. Tregon për Nuhun alayhi salatu vesselam, sprovën që ka hasur me popullin e tij 950 vjet. Pastaj tregon për Ibrahimin alayhi salatu vesselam, sprovën që ka hasur me popullin e tij që e hodhën në zjarr dhe e shptoi Allahu nga zjarrri. Pastaj tregon për Lutin alayhi salatu vesselam, sprovën që pati me popullin e tij dhe që Allahu më dorë shpëtoi atë nga nga e keqja e popullit të tij pasaj të regonë allohi madhuruar për adin, për pobëllin e themudit, pas ta i thot, flet të regonë për, regon për faronin, hamanin, edhe karonin, të cilët e përgjën shtruar në më musën, më pas të regonë allohi madhuruar që e për fundimin të e të gjithë dhe ishtë në dëshkimja allohi s.a. Popullin uhot që jetoj më gjatë nga gjithë poprit, Populli ibrahimit, populli i lutit që bënë vepër në pisë, populli i Adi dhe i Themudit dhe si lët ishin populli shumë fuqishëm dhe pretendoni se të jetoni shumë gjatë. Faraoni me mendimansi në ti, edhe me krye në qësi në ti, edhe me pushtetin e ti që pretendon të se ishte i pa vdekshëm dhe thoshe që unë e nëzoti ju e i, i lartë. Të gjithë këta dhe hamani që ishe ministerit tijë, dhe karuli me pasurin e tit madhe, të gjitha kushkuen, të gjitha vdichen, indëshkojë Allah subhanu wa ta'ala, edhe në basë gjithë këti përshkrimi që bënë Allah i më dhruar thot, mëthalu lëdhina të të khadhu mëndunillahi e au lija, a ka mëthalil anë kabutit të khadha bejta, wa in au hënal bujuti lë bejtu lë anë kabuti lë u kanu i alamunë. Po shembulli i atyrave të cilët morën përveç Allahut idhuj, u mbështetën te idhuj përveç Allahut subhanahu teala. Shembulli i tyre si shembulli i Merimangës, e cila ka ndërtuar një shtëpi. Në ndërtim është thurje e përsosur. Të shikosh është e bukur, me rradhiturën e rradh shtëpiën e Merimangës. Mirpo ajo nuk vërtet edhe pse është e bukur në pamjen e saj të jashme, të më gjepsme pamjen e saj me, me bukurinë e saj. Ase po ti frysh një herë. Ai e prishët. Kështu është dhe kështu janë vekurthet që thurin idhë dhe adhurosit e idhujve përpara besimit besim të besimtarëve. Kështu është mbështetja që bën ata në digëti te pronoc Allah subhanahu wa taala. Në pamjen e jashtme duket të më gjepsë të frikson kush e di se çfarë do kapë më anësaj, shpër që rritet me iman. Do ka vënë një elefant. Pastaj kur shikon vë një që atë pozfuriera e zhduk dhe e largon. As pa leje. Gjithu edhe populli i Nuhut adhurojnë idhujt. Çfarë dobi u bën idhjitë këtyre? Populli i Ibrahimit, populli i Lutit, populli i Adit, populli i Themudit. Faraoni me fuqinë të tij Qëfar do bie ju bënë atyre idhut? Qëfar do bie ju bërë i pushteti i vetë para onët? Ku shkoj pushteti ti? Ku shqisht e përfundimi i të gjithë të tyre? Përfundimi të tyre ishte si përfundimi i shpisë me i mangës të cjenë ka qytur Allahu, bejtë lë ankebut, shtëpia e me i mangës. Dhe, dhe cila është shtëpia me dobut. Këshu është dhe më bështetë e tyre që patan ta në idhut e tyre? A ta më bështetë në idhut? edh pofundimi i tyre ishte si pofundimi i yllëve, pa vlerë, u zhdukun, u shkatëruan i DN e Allahu subhanahu teala, kurse profetët Allahu subhanahu teala i bëri ata triumfues, fitimtar, i dha i dhe u dha atyre devotshmëri dhe ila tashëmull të lart për gjithë njerëzimin ditën e gjykimit. Edhe në zbritjen e këtë sure, në cilën tregoj që njeriu do të sforrohet. Në fillim të surës tregonoj që njeriu do sforrohet. Por mos e hum shpresën tek mëshira e Allahut. Pse? Sepse ai që të provon në të vërtet kurthët e ti edhe të idhujve të ti janë si janë si rrieta e Merimangës, e cila duket shumë e bukur, por e në vërtet shduket, të vërtetë ç'doqet. Do marr fund. Kur atë e di Allahu subhanahu teala. Shembuj në historian, sa të duash. Edhe këto që tregon Allahu madhuar në të sura janë disa shembuj të kësaj rriete e Merimangë në të cilën jenë bështetur i dhujtarët, edhe nuk kanë përfituar për i saj, vetëm se mashtrimin e tyre në të. Edhe në basit të rgonë alloj madhuruar këtë shembull, shembull i tyre si shembull i, i rjetës me i mangës, ua in në au hënel bujute i lebetu në ankebut, thot, shtëpia me dobët, ështëpia me i mangës, le u kanu i alemun, si kur ta dinin, kjo të rgonë që ata dhe këta nuk e dinin. Më pas alloj madhuruar e në byllë mëse të regonë Allah i më dhurë të asprova, dhe të regonë të gjërat tjerë dhe me ehli kitabin, në fundë farë e thotë, Allah i më dhurë, Walledhina jahë dufina, lënë hdjënë hum sëbulena, wa inna Allah lëma al muhësihim. Të regonë të gjërat tjerë dhe me ehli kitabin, të regonë më pas, për popoj po se ku ishe për fundimja në të që kundushtun profetet, edhe pse profetet duke së përvuar në ta, ata do në fitim të arëpës. Tregoj shembullin se ishte shembulli këtyre njerëzve të cilët i sfruvon profetët me idhujt e tyre. Dhe pasaj thot në fund fare dha ata të cilët luftuan për ne, ne do t'i udhëzojmë ata në rrugën tona dha Allahu është me bamirës. I quajtur Allahu mëdhuar ata persona të cilët durojnë në sfrovat që ka dhënë Allahu mëdhuar bamirës. Edhe ka thënë që ai është më ta. Sepse idhujt pretendojnë, idhujtarët pretendojnë se kanë idhujt e tyre që i mbështesin. Qëfsh të idhur njërz, gua, të hidhur njerëz apo qofsh nguar po drur çfarë të qofshin. Ato thonë ne kemi finalin. Ne kemi këtë, ne kemi ato ku ju s'keni asgjë. Prandaj dhe Allahu madhuu thot besimtarve, ju keni Allahun. Si e keni Allahun? Keni për ta parë që po qëse bëni durim dhe qëndroni të fortë në rrugën e tij, ju keni Allahun, ata tërë të gjithë do poshtrohen dhe zduken pa as donëre të vërteta. Edhe më pas do ngjere të vërteta. Më ka të reguar një burë plak Në cili ka jetuar vetë në kohë në komunizmet Tho të takovë një komunist Dhe Më tha Kush është zotë jotë Dhe unë i thashë zotë i imë është Allahu Kush është profetë i jotë Tha profetë i imë është Muhammedi sallallahu e silem I tha komunisti Kurse zotë i imë është Talini Edhe profetë i imë është Nderi Edhe Iku u larguanë Mbas e kaloi një vit Vdih Stalinin. Vdih Stalinin. S'a sekruosh. Ksa ka bërë Allahu njeriu? Sa do të ngrihet lart i duket vetë se kur çash do të di fundit, do shkojë do ta han krimbat. Edhe i thotë ky muslimani komunisti. Mbas i kalon viti dhe dhe do të vdes Stalin i thotë, e mbam më shumë ke thon para një viti, i thotë popullit. Zoti i, zot i thotë Vrauzotin ton, po e ja thot më i fjal nuk i e shpret dot. Zoti i thotë Vrauzotin ton. Edhe kjo është përfundimi i shpise meri mangës. Iku zote ti, iku dhe pushtetit ti, ike dhe adhuru se ti, ike në kosh të plerave, në koshin e plerave të historisë. Edhe këshun gjele gjithmon, idhuj dhe adhuru se idhujve. Adhuru se të idhujve, rendin bas idhujve të tyre. Që ofshin të pushtete, që ofshin të parti, që ofshin të... Statua, që dojë rreni mështu, rreni, rreni, rreni, rreni, nërja përshpiti në të, të fundfare, në momentin më të vështirë, këto idhuj i tradhdojnë edhe i lenët anë baltë. Thepse kjo është shpije e merimangës. Kjo është të pije e merimangës. Për në e këthërë më në kajim, gjdë ku shqe e lidhë zemërnë me dikë tjetër përveqë Allahu subhanu e teala. Kjo tjetëri ka përta tradhdojnë ata në momentin më të vështirë ku ai t'ket nevojë për ta çdo kush që e lidh zemrën me dikë tjetër për veç Allahut ka po ka për ta tradhtuar këtë tjetri idhulli në momentin më të vështirë ku ai t'ket nevojë për ta mbanin e parë i dukur se si ku ai jesh më të dhe përpiqet të marrë un fund fare pastaj e lën balt fare si puna e shejtanit i cili fton njeriu për të bërë shokollah pastaj i fton fund fare un kam frikë Allahun un lëm në këtë një Këto janë shembujt të cilët i sjell Allahu i madhëruar, edhe këto i kuptonin vetëm njerëzit e ditur. Kjo është një pjesë ajete që e përmend Allahu i madhëruar mbas shembullit që tregon për më i mangën në suran Al-Ankabut, uatil kel amsalu nadribaha lin nasi wama yaqilaha illa alalimun. Këto janë shembujt që ne i sjellim, por ato nuk e kuptonin vetëm së diturit. Të diturit janë ato të cilët kupton se çlije ka këtë shembull në surën. Përse ka përmendur Allahu këtë shembull këtu? Çfarë kërkohet di të di një njeri për ti shembullit? qëfar duhet përfitoj njëriju për të shembuli, cila është do bia që njëriju në zirë dhe i rritë imanin për të shembuli. Këte kupten njëzit e ditur, ndërsa atatët cilët i kanë të vullohë, sura zemën dhe gjunafe nuk e kupten të shembuli, lusë Allah në madhurë, ne pasërezem e tona. Alhamdulillah والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. Ma baq. O Allahu i madhruari tregon shembullun Kur'an për njerëzit që ata të përpiqen të arrijnë me anë të këtyre shembujve në sigurinë plot, në sigurinë plot të palëkundur që vetëm Allahu e meriton të adurohet. Që vetëm ai është Zoti i botëve, krijuesi i vetëm Drejtë të cilit duhet të drejtojnë Shpirtra dhe zemrat dhe gjymtyrë dhe, dhe trupat e njerëzve Dukë e ju lutur Dukë e lidhë zemrë më ta Ka të regua Allahu subhanu e taala Gjitha zhërshemullin e mushrikut Ati që i bën shokë Allahu subhanu e taala Thot O me ju shëk billaj Thë ka anna ma kharra minë sëma Thë ka anna ma kharra minë sëma I fa të ta khtofu tajrë ëu të hui bi rri hëfi me kanis sahik Thot shembuli e ti që i bërshok Allahot Barazon kryesat me kryuesim Barazon asë gjën me dvërtetin Shembuli ti është er i shembuli e ti personi i cili Bije nga lartësit e lartët qëllit Edhe gjatë kohës e i po bije është duke rënë E rëmbejnë të zogjt me të gjitha anët. E rëmbejnë zogjt rrugës. Naja. Ose e hedhë të era një të i në një humner të thellë. Ky është shembulli i personit i cili adhuroi diçka tjetër për Allahut. Ai bie. Bie nga lartësitë e uhidit në poshtërsi në shirkut. Nga lartësitë e uhidit, njësimin e Allahut subhanuhu teala sepse nigeri ul i lartë kur adhuron Allahun më dorëror. Njëri ju kërë adhorënë Allahus subhanu e ta'ala, është i lartë, edhe i bie poshtë në gradën e kafshës, ma dhemi poshtë e kafshëa, kërë a i, i bënë shokë Allahus subhanu e ta'ala, edhe adhoronë dishtë katitë e përveqë Allahus më dhërruar. Thotë bie nga lartësit e qillit për në vëndet më të thellat të tokës, edhe rrungës kërë bie, i vinë shejtanë, që e atin si punë e zojtëve, edhe ja marrin zemrën e ti dhe e të sopëzojnë, duke futur në të loj, loj, pisliqesh, loj, loj, shqyqesh. Ose e hedha të dëshira e ti, era e fuqish me endjenjëve të dëshirave ti që e qënë për teke keqja, për një humëner të thejlë. Këj është shemullit që ka tërgurë Allahus Fuhani Tare. Do më thana i personit cili, a dhërondi që ka të tërgurëve që allaut, kështu Madi e Allahu më dhurou këtë shembull e ka bër realitet në botën tjetër për mushrikët. Dhe kjo ndodh që në momenti kur vdes. Ka treguar profeti sallallahu alaihi wasallam se mushriku kur vdes, ngjiten te qieli në dyjonas, shpirti i ti, tij. Nuk i hapen portat e qellit. Edhe pastaj e hedhin atë me lajket nga lar. Edhe në këtë moment profeti sallallahu alaihi wasallam u lexoi sahabëve këta ajet, u këndoi këta ajet. E hedhin me lajket nga lar derisa bie te trupi i ti. tij. Gjithashtu këj person Kur të shkoj në botën tjetër Të ka Allah i më dhuar Të apelogarimu për allaudin gjukimit A i do digjen gjëhnem dhe hyrja ti në gjëhnem Nuk do jet Nuk do jet me ceremoni pritje Dhe asë nuk do zbresi për në gjëhnem me shkall Por do jidhet në të me turi Nga largësi shumë të larta Si shtot Allah subhano teala Fë kubë kibu fiha humo lgaun U hovën në ta Kubë kibu Në gjurë në rabë fele kebë kebë, do thot të të hedhësht dika me kokë. Të hedhësht dika me kokë. Ose të hithësht me kokë. Fëkub kibu u hodhën ata i hodhën me lajket me kokë, për njëhnem. në gjëhnem. Në lërë si shumë dhaja. Tërgohën profetisë sënë Allahu e sëlemë, sahabëve të si dhe dy gjurën një zhurmë, në tha a e di në që shkjo, tha, tha në Allahu dhe dërgore që e di. Tha ky është një gurë, n ka prej 70 vitesh që ka rënë nga nga nga fillimi nga maja e xhenemit dhe tani ka mbritur në fund për prej 70 vitesh. Kështu do bien të mos besimtarët 70 ditë rresht duke rënë, duke rënë, duke, duke u dikur, desën përrin në fund fare ose bën cop cop. Pastaj i rikthehnë Allahu porsai porsi porsai në pafundësi, sepse kshu janë ata i bënë shok Allahut subhanetau dhe kush i bën shok Allahut, ky është profundimi i tij. I dashur oh Allahu më dhëruar ka treguar një shemb tjetër për çështjen e e shirkut. Ati edhe mushrikot, i cili adhron të ishkatit e përreqë Allah, s'hëmën ta'ala. Thëtë Allah i më dhuar, dhërëbë Allahu, më thëllën rëgjulën fi shura ka u më të shakisun, o, o rëgjulën selëmën lë rëgjulin, hëllë jësë të ujani, më thëllëa, alhamdulillahi, bel e këtërum, la i alemun. Thëtë Allah i më dhuar, ka të reguar Allah i një shembul, shembul në ati personi, i cili është Tjetri i thot ulu. Njëri i thot shtriu. Ti i thon ngri dorën. Ti i thot një ton dorë ulë ose ngri. Njëri i thot pi ujë. Ti i thot jo ja, mos pi ujë. Njëri i thot më frym. Ti i thot jo ja, mos më frym. Këta janë lidhurit, ata të cilët e, e posedojnë njeriu dhe urdhojnë ata për gjëra të kundërta. Zihemi me një tjetër. Njëri i thot pse urdhon për këtë? Jo po thotë, unë do ta urdhon për këtë. Edhe e bëjnë cop cop njeriu. Ky shembulli aty i cili adhuron diçka tjetër përveç Allahut. Thotë edhe një person tjetër, ai është i dorëzuar vetëm vetëm një personi. A janë këta njësoj? Çu Allahu të jroutë shembull. Për shembullin e robit i cili është vetëm robi i Allahut, edhe shembull naty rob i cili është robi krijesave të tjera përveç Allahut më dorëuar. Allah subhanahu wa taala ka zbitur një libër ajete të të cilit janë të ngjashëm me njëri tjetrin. Porputhen me njëri tjetrin dhe nuk ka kontradiktë. Kurse njerëzit thon diçka edhe ne e në Serbië në kontradiktë me të, i vet njëri, me njëri, me vetën e vetë njeriu me veten e vet, edhe mbasë edhe me me me shokët e tij dhe me ata të cilët janë rivalët e tij, edhe kur i kur i kanë njerëz në posedim i urdhërojnë për lojë të kundëta, sish mund shikoj sot në për lojëta një ndërtim me radhë jugkas i njerëz të hutuar, sepse përpara ti ka një ligj që thotë kjo nuk bën, ndërpara ti del po një ligj që thotë kjo bën edhe nuk di çfarë të bëj. Edhe ngjerë të hutuar, edhe dikujt që i pëlqen i thotë, "Kjo për ty bën", kurse diku tjetër thotë, "Që i thot, nuk bën për ty." Kështu është perfundimi i atyre të cilët adhurojnë diçka tjetër përveç Allahut. Ata i bëjnë çot-çop idhujt, edhe i shpërndajnë ata, "A është njësoj ky që adhurojnë diçka tjetër përveç Allahut?" Edhe i nënshtrohet diçka tjetër përveç Allahut, me atë që nënshtrohet vetëm Allahu dhe vetëm ligjet vetë e Tij, normalisht i kanë njësoj Fëtë Allahu subhanu wa ta'ala Hel jeste u janë i më thala A janë një sojë Si shka thënë Jusufi a.s. I thotë shokëve të vetë më burv A arbabu mu të ferriku në khejrun Amillahu l'u ahidu l'kahar A ta adhërojmë Zotra Të cilët janë të shpërndarë të përqarë Me një i tjetërin Kjo është më mirë A po vetëm Allahu në madhëruarë Cilë është në nështruës i shtë dëgjeje Zotrat Disa e urdhëron njeriu tek imajtos, disa e urdhëron djallas, disa i thon hes drejt, disa i thon hes majtas, bëjn prova edhe eksperimente tek njeriu. Siç bëjn sot njerëz me ligj. Bëjnë eksperimente. E bëjn diçka të haram, e bëjnë ndalojnë diçka të njerëzit, pastaj e shikojnë që nuk funksionoi, tallën ata zotëre të tjerë me të thon nuk funksionoi në religjion. Edhe pastaj vendosin një ligj tjetër e lejojnë atë gjëje. Nëse pastaj dalin ca të tjerë u jep truri, po jo nuk është as e ndaluar sa e lejuar, por gjysma është eu gjysma është ndaluar. Pastaj djalëri personi tjetër thotë, "Kjo është budallik. Unë këtu absenoj edhe qi si lloj lë lëgjërash të cilat në të vërtetë çfarë e bëjnë populli dhe njerëzit si e thjeshtë, sikur të jenë e provet në cinën provohen, provohen njerëz." Kështu është udhurimi i diçka i këtij personi Allahut. Njerëzit ku i nënshtrohen diku tjetër për Allahut subhanallahu teala, shembulli i tyre i tim është. Edhe kështu thellojnë. Ndërsa Kur'ani është libri i Allahut. Të cini ka zbërtur Allah i madhëruar në tokë që njerëzit të i binë në urdhrave të ti. Edhe i ka siduar njerëzit që të cilin një surës i Kur'anë. Edhe u ka thënë të ule u kanë e minë indi gajri lajle vë gjithofi i, i khtilafën këthira. Sigur tishtë e për e dikutit e përë që Allah dë gjenë në të shumë kontratita. Dë gjenë në të shumë kontratita. Edhe i ka siduar Allah i madhëruar manë sa gjepër dë thënë gjinë i kontratit në Kur'anë. Ndërkohë ja, që në ligjet tuaja që janë Kur'an ose që janë Kur'ani i shejtanit siç e përshkruan Ibnul Khaym, fot shiko se sa kondardita kanë to. Edhe ky është shembulli i atyre personave të cilët i nënshtrohen dikujt të profetit e veshullolluar, shembulli i tyre si skllavi i cili është në dorën e shumë zotrave, të cilët e bëjnë çot cop, dikush u urdhëron ndryshe, dikush e ruan ndryshe me radhë kur se shemë dhe ti personit cili jeshtë në nështrovet më um Allah, o se shemë dhe ti personit cili nështrovet, në nështrovet më dikuit, a janë të barabarta, thotë Allah e më dhuar, elhamdulillah, falendrimit të konë Allah, nuk janë kur barabart, bel e këtherum la jale, më për shumit se tërë nuk e din. Nuk e din, sepse ata nuk kuptojnë, sepse ata janë kryu për gjëhnem, edhe nuk e kuptojnë vërtetën, nga pjesli ku i shpirë tërëve të tyre që kanë, nusë Allah në madhuruat në bëjt për e tyve që kuhtojnë, nusë Allah në madhuruat në bëjt për një suzit vërtet, në nga gërgërin në shirë ku në të gjitha lojt e ti, në në mbjulli jetën në këtë të uhejt të pasër, kërës një kërët.